na kutake rahmana amani bin fikia mtumisallahu alayhi wa sallam tuko ketika dar saya itu ialah yafiqi kitabu manhaj salikin tulizungumzia an najasat mambo ambayo ni najasa ni najis tukazungumzia hizo alafu tukaongelea tena kitu ambaye ni fahid ambaye sio baka tukafika kwa maniul adami mani ya binadamu je ni najis ama ni tahir muallif rahimahu allah wa an rahimahu allah wanasema maniul adami tahir mani ya binadamu ni tahir dalili yake kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yagsilu ratbahu wa wa yafruku ikiwa maji maji bado haijakauka alikuwa akiosha lakini ikiwa imekauka kwa nguo anatosheka ana anakufanya hivi na kutoa kwa kwa kucha ama kufanya hivi hiyo inaonyesha kwamba hii manii sio najis lakini wanazoni wamekhtalifiana Malik Abu Hanifa hao ni wale ambayo wanasema ni najis lakini Ahmad ibn Hanbal Shafi'i wote wanasema mani sio najis na li Imam ibn Uthaymeen rahimahullah katika sahihi ya kitabu al-Mustaqna anasema anunda i yauli ambayo wanasema mani sio najis akatumia dalil nyingi miongoni madaala ambaye ametumia ni hadith ambayo tumesoma sahi na tena anasema Anahu laysa jami'u fadalat ibn adam najisa yani si kila kitu ambaye inatoka kwa manadamu ni najis Hatufai kufananisha na kinyezi na mkojo. Eh, mwanamke hivyo. Kwa hivyo si kila kitu kwa binadamu ni najisi. Kuna vitu vingine si najisi. piyasi kama nini? Kama jasho. Jasho tu kwa mwili lakini sio Vile vile eh, mate mtu anatoa. Lakini sio lazima kufananisha na mkojo na kinyezi. Kwa hivyo binadamu a Kuali ya bin Ahmad bin Hamad bin Uthaimin min al-Asr min al-mu'asirin watu wanasema sio najisi ni tahir na hadithi ni hiyo hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam so, ni najis mtume sallallahu alayhi wa sallam si kutosheka na kwa na al-Imam thawri mtu ame ameangukiwa na manii kwenye nguo yake. Je, anatosheka na kuondosha na kidole ama ataosha? Anasema kama bado ilikauka ni lazima mtu aoshe. Lakini kama ikiwa imekauka, unatosheka na kukuoondoa tu kwa kidole kama unaona hiyo athari yake. Kwa hii yote inaonyesha kwamba manii sio najis. Wa baulu al-ghulami as-saghir alladhi lam yakfi an fi Almuallim rahima Allahu anhu al ni studio ya kijana mtoto mchanga ambaye anaanza kukula chakula. Ajaanza kutaka chakula na kukuna, anasema imecheleza mkojo yake kumagiwa maji yake. Si lazimu yoshi. Na kama ni mtoto ya mwanamke sana, si lazima yoshi kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna ziko akaletewa kijana ki mdogo hivi alipobemba akamkojolea mtume sallallahu alaihi wasallam hapo mahali amemwaga tu maji yake hakuamrisha kosha sababu gani mauna, uh, mtume sallallahu alaihi sallam ametafautisha baina ya mkojo ya vijana na ototo wa msichana baadul wanazoni wengine wanasema wametoa sababu mingi miongoni mwa uh, uh, sababu ambazo wametoa wanasema moja kati ya hizo sababu mtoto wa kiume akibalagha kitu ambaye anabalagha nayo ni kitu ambaye ni haraha ni bahara. ambaye ni medis. ambaye manili ambazo tumeongelea wa mwanamume na kitu ambaye ni fahara lakini mwanamke akibalagha anabalagha kitu ambaye sio fahara ambaye, ambaye ni na sababu nyingine ambaye imetolewa ni wanasema mara nyingi mtoto wa watu wanapenda wanabeba beba sana mpaka ili fanyafanyie takfif ifanye WPS kwa watu ikapunguziwa kuosha kwake inatoshea inatosheleza kumwagilia maji kama kale nabii sallallahu alaihi wasallam dalili yake yani tumi sallallahu alaihi wasallam qala msema yusalu min bawl aljariyati wa yurasu alghulam inawosha mkojo ya msichana mdogo wa yurasu min bawli al na kama ni kijana ni mdogo bado hajaanza kukula mkojo yake inamwagilia ina tu maji pekee yake kwa idha zalat ayinun najasati tahara al-mahali al-muallif rahimahullah anasema ikiondoka muonekano wa kwa nguo ama mahali pa kusalia ama kwa midi ikiondoka tu muonekano wake anasema tahara al-mahali hiyo mahali ni safi imekuwa tahir lam yaduruhu baqa'u al-lawni wal wala haina shida kubaki baada ya najismi ya kuangukia konguo umeosha lakini ukaona bado hiyo harufu ijatoka sema hiyo aisidi haina shida ama athari yake ni hiyo najisi ni kitu ambaye iko rangi umeosha umeosha lakini bado hiyo rangi imekataa kutoka nasema natosheka. si lazima uiondose hiyo yote kwa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li khultha fi dam alhayd dalil yakin tuma sallallahu alayhi wa sallam anha maji peak yake utumia maji kuosha hiyo damu Wala la yadurruki atharuhu Wala kubaki athariyaki haykudhuru hi athari iwayni harufu iwayni rangi hayd muhimu umeosha ukaondoa athari yake eh, hapo tumemalizia mambo ambayo ni tahara na yale ambayo ni najis almuallif rahimahullah alimeingia katika mlango unaofuata babu sifati alwudu sifa ya wudu wudu iko sifa gani iko aina gani je hii wudu ambayo tunasali ni hivyo ambayo hiyo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameisali ama ni tofauti anasema almuallif rahimahullah huwa Miongoni masifa sifa za wudu awalan ya kwanza an niyyaraf'al ya hadath ni mtu kuweka niya ya kuondosha hadath hadathi au alwudu ama kuweka yakutawada ya kutawada. Lilwudu, i, li salati wa nahwa je iwe muhimu hiyo wudu unafanya wudu kwa ajili ya sala ama ni ibada zingine ambazo wudu ni sharti katika hiyo ibada kama hiyo ya pili wa huwa ni ya, ya kwanza tumesema ni mtu kuweka niya wa niyatu shartun li jami' al a'mal nakweka nia ni sharti kwa amali yote Siyo wudu biki yake kila amali ni sharti mtu yake niya dalili ni hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم aliposema Inama a'malu binniyat hakika matendo ya manadamu inaangaliwa ama anapata mtu thawabu yake kwa niya nia yake akiweka nia ya, nia yake ikitimia ndo anapata thawabu kwa ina mali kulli mriim kila mtu anapata kulingamana na nia ya yake uh, sifa ya pili kitu cha pili baada ya kuweka nia ni, ni ayuqula bismillah mtu kusema bismillah kabla aje tawadaa ويغسل او na kuosha mkono yake kiganja ki yake yake mara, mara tatu lakini maulamao wanasema ni kohosha mara tatu ni suna si lazima lazima ni ya kwanza ile moja Iyo moja ndo wajibu wayughsulu kaffayhi thalathan thumma yatamadhmadu wayastanshi kisha atakuwa ni mwenye kuchukua maji kwa mdomo na kusukutua wayastanshiqa thalathana ana anafanya hivyo mara tatu thumma yaghsilu wajhai wajhahu thalathan kishataosha uso wake mara 3 hiyo yote wali Ibrahimu Allah anetaja mara 3 lakini muhimu ile ambayo ni kabisa ni ya kwanza ile moja Wayadaihi ila al-muftaqayn Mikono miyake mpaka pamoja na mirfaqayn mirfaqayn hii ni ile ya yani ufikishi basi bali unaosha pamoja nayo mm thalasan maratatu wammsaha rasahu na kupangusa nywele nywele misemekana inapanguswa haioshwi au si lazima uchukue maji uoshe nywele hapana bali unafanya tu masih unapanguza min muqaddamati kutoka mwanzo wa nyuele, mahali ambayo nywele inaanzia mpaka misho misho nye nywele inaishia ثم يردهما باكيسا ترجشه hapa anafikisha nyuma alafu anarejesha mahali ambaye ameanzia ثم يدخل سبابتيه في صماختي اذنيه kisha baada ya hapa baada ak akimaliza kupanguza anaingiza kidole chake ambaye anafanya nayo tashahud. anaingiza kwenye anapanguza nayo ndani ya ndani ya masikio na kidole kidole gumba hiye pia anafangusa nayo ju ah hivo ndo sunna na hiyo kupunguza nywele na masikio ni وهذا moja sio lazima mara tatu tuma yoselu regilee maalkaadee kisha anaosha mimi anaosha miguu yake mara tatu wa hadha akmalo alwudhuu alladhi faalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na hi ametawada na kaamrisha watu watawade nayo kwa sababu ibada ibada ya sala bila udhu haitimii tume sallallahu alayhi wasallam amesema la yakbalu allah salata man ahdasat hatta yatawabba kama al ali salatu wasallam allah subhanahu wa ta'ala akubali sala ya mtu ambaye ameifanya hadathi ama ameenda ama kafanya haja kwa hivyo hii ndio sifa ya wudu ambayo mtu anafaa kufanya qabla hajaingia katika ibada ya sala tutasimamia hapa Allah kesho Allah kitujalia tutaanzia kutoka hapa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha